Bilbo Bagger och hans vänner, de tretton dvärgarna, har nu skilts från Gandalf och på egen hand gett sig in i mörkmorden. Med sig på vägen har de mat, alldeles för lite, och en massa goda råd. Det viktigaste de har att tänka på är att absolut inte gå ifrån stigen som ska föra dem tvärs genom skogen. Och så ska de akta sig för vattnet i mörkmorden för det är förtrollat på så sätt att man somnar av det. Och om man vaknar minns man ingenting av vad som hänt innan man drack det. Förresten är det farligt att bara komma i beröring med det. Magin verkar även om man inte dricker. Så de trängde alltså in i mörkmorden med många bitra ord om trollkaren Gandalf. Egentligen var de inte alls arga på Gandalf utan ledsna. Gandalf sa vid avskedet att nu fick Bilbo Bagger ta hand om dem allesammans. Och det lät ju inget vidare. Därgarna var inte särskilt imponerade av Bilbo, vilket man får förstå. Mest hade han faktiskt varit till besvär. Men ganska tidigt visade det sig att han kunde vara till nytta. Han har den bästa synen av dem allesammans, och det kommer väl till pass där inne i dunklet. Skogen heter inte Mörkmården för skojskull. Med hjälp av Bilbos skarpa ögon hittade de en båt, som kan föra dem över den stora floden som rinner tvärs över deras väg. Tjocka bomber drullar i floden, och när de får upp på dem sover han djupt med ett fånigt leende på läpparna. Maten är slut, och trötta och hungriga kämpar de sig vidare, bärande den tunga, sovande bomber. När bomber äntligen vaknar blir han alldeles förtvivlad. Han har drömt att han var på en underbar fest hos alverna, med massor av god mat och härlig dryck. Och inte minns han någonting heller av hela färden med alla äventyr och farligheter de råkat ut för. Samma kväll hör de alvers sång och skratt och ser elden från deras fest. De rusar ditåt men alverna försvinner innan de hunnit fram. Och vad värre är, de har lämnat stigen och hittar inte tillbaka. Tre gånger ser de alvernas eld tändas. Hör deras sång och glada skratt Känner lukten av mat Varje gång de kommer fram Släcks elden, upphör skratten Försvinner alverna Och tredje gången Kommer de ohjälpligt ifrån varann Bilbo sprang runt, runt Trodde han Och skrek om och om igen Dori, nori, ori Oin, gloin Fili, chili Bomber, biffer, buffur Dvalin, Balin, Torin, Eken sköljde Medan folk som han inte kunde se eller nå Gjorde detsamma runt omkring honom Med ett och annat Bilbo och Inströt här och var Men skriken göd allt avlägsnare och svagare Och fasten han efter en stund tyckte Att de övergick till tjut och rop på hjälp långt borta Då till slut allt ståget bort Och han var lämnad ensam I fullständig tystnad och mörker Det var ett av hans värsta ögonblick. Men det gick snart upp för honom att det inte var lönt att försöka göra något för en dagen grydde med en smula ljus och att det vore alldeles bortkastat att famla omkring och trötta ut sig utan något hopp om en upplivande frukost. Alltså satt han sig med ryggen mot ett träd och inte för sista gången började han tänka på sin fjärran hobbithåla och de härliga skafferierna där. Han var helt försjunken i tankar på ägg och skinka, rostat bröd och smör, då han kände att någon rörde vid honom. Det var som ett tjockt, klibbigt snöre kom vid hans vänstra hand, och när han försökte flytta på sig upptäckte han att benen var insnärda i samma otyg, så att när han reste sig föll han omkull. Den stora spindeln som hade haft brott att snärja in honom medan han sov kom då fram bakom honom. Han kunde bara se odjurets ögon, men han kände de håriga benen då den stretade med att sno sina avskyvärda trådar runt omkring honom. Det var tur att han hade vaknat upp i tid. Snart skulle han inte kunna röra sig alls. Han var redan så insnärd att han måste kämpa förtvivlat för att bli fri. Han värjde sig mot kräket med knytnövarna. De försökte förgifta honom för att få honom lugn som små spindlar gör med flugor tills han kom att tänka på sitt svärd och drog det. Då hoppade spindeln undan och han fick tid att skära av snaran kring benen. Nu blev det hans tur att gå till anfall. Spindeln var tydligen inte van vid figurer som bar sådana gaddar vid sin sida, för annars skulle den ha kilat iväg fortare. Bilbo angrep den innan den hann försvinna och högg den mittemellan ögonen med sitt svärd. Då blev den rasande, hoppade och skuttade och sköt ut benen med hemska ryck tills han dödade den med ett nytt hugg. Så sjönk Bilbo till marken och mindes inget mer på en lång stund. Skogsdagens vanliga grå gryningsljus rodde när han vaknade. Spindeln låg död bredvid honom och klingan på hans svärd var svartfläckig. Dråpet på jättespindeln, vilket han utfört alldeles ensam i mörkret, utan hjälp av trollkaren, värjarna eller någon annan, betydde en hel del för Herr Bagger. Han kände sig annorlunda, mycket checkare och modigare trots sin tomma mage när han torkade av svärdet på gräset och stackde tillbaks i slidan. Jag ska ge dig ett namn. Du ska heta Sting. Så gav han sig ut på upptäcktsfärd. Skogen låg tyst och ojälstvänlig. Men först måste han förstås leta efter sina vänner som inte kunde vara så långt borta om de inte hade blivit tillfångatagna av alverna eller hemskade varelser. Bilbo kände på sig att det inte var värt att ropa och en lång stund stod han och undrade åt vilket håll stigen låg och åt vilket håll han först borde gå och leta efter dvärgarna. Åh, varför struntade vi i Beons och Gandals råd? Vad, vi har råkat illa ut. Vi? Ja, om det vore vi ändå. Det är så hemskt att vara ensam. Till slut försökte han gissa sig till från vilket håll nödropen hade kommit på natten. Och som tur var, när han var född med en god portion tur, gissade han någorlunda rätt som vi ska få se. När han hade bestämt sig smög han iväg så tyst han kunde. Hobbitar är duktiga smygare, som jag har sagt förut. Och Bilbo satte dessutom på sig sin ring innan han gav sig iväg. Det var därför som spindlarna varken såg eller hörde honom komma. Han hade tassat fram försiktigt ett stycke när han upptäckte en tät svart skugga framför sig. Svart till och med för den skogen, liksom hade en bit midnat dröjt sig kvar där. När han närmade sig såg han att den utgjordes av spindelnät. Det ena bakom och ovanpå det andra insnodde en härva. Men såg han också att väldiga hemska spindlar satt på grenarna ovanför honom, och trots ringen darrade han av rädsla för att de skulle upptäcka honom. Stående bakom ett träd betraktade han dem en stund, och i den djupa skogstystnaden märkte han att de vedervärdiga figurerna pratade med varandra. De pratade om dvärgarna. Och det var en hård strid. Men det var mötan värt. Verkar de inte lite sega. Lite sega tycker jag. Då, då, då, de här tjocka skinn har de. Otäckt tjocka. Men men, men är säkert saftiga inuti. Säkert. Så du det? Ja, kanske. Kanske de blir goda. De får hänga en stund mm, Inte för, för länge. länge De kunde ha varit fetare Ser ut som de inte riktigt ordentligt på rätt länge mm. Rätt länge Skulle ha varit fetare mm. de, de, de är ju nog döda nu Tog inte det Nej, inte ännu De sprättlar mm. De, de, de sprättlar Titta mm. ska du se Därmed kylade han i väg på en tråd Tills han kom till ett av de tolv bylten som hängde där Och dinglade i rad på en hög gren Längst nere på några av bylterna stack en dvärgfot ut Här och där en nästipp En hetta eller en bit av skägget Spindeln spindlade fram till det tjockaste byltet Åh, det är bomber Stackars gamla bomber Bombers näsa stack ut och spindeln upp till hårt i näsan. Sparkas du? Sparkas du va? Jo, jo. Steken lever. Lever och sparkar. Det ska jag sätta p Det ska bli Bilbo förstod att nu var stunden inne att handla. Han kunde inte gå upp och anfalla bästarna. Och han hade inget att skjuta med. Men när han såg omkring upptäckte han att det låg en hel del stenar i något som tycktes vara en uttorkad rännil. Bilbo var en ganska pricksäker stenkastare och det dröjde inte länge för han hade hittat en fin, slet, äggformad sten som låg bra i handen. Som pojke hade han tränat sig att kasta sten på saker och ting så att till slut kaninerna och äcklarna, ja till och med fåglarna fick brott att försvinna när de såg honom böja sig ner. Också som vuxen hade han fördrivit en hel del tid med ring och pilkastning. Han hade skjutit prick på käppar, klot och käglor och roat sig med andra liknande spel där det gällde att sikta och kasta. Förutom att blåsa rökringar, gissa gåtor och laga mat kunde han faktiskt en hel del som jag inte haft tid att berätta än. Och jag hinner inte nu heller. Medan Bilbo plockade sten hade spindeln kommit fram till bomber och snart skulle dvärgen varit död. I det ögonblicket kastade Bilbo. Stenen träffade spindeln rakt i skallen och den föll i nerifrån grenen pladask i marken med alla benen uppdragna. Nästa sten susade rätt igenom ett stort nät skar av trådarna och slog tvärt i hjäl spindeln i mitten. Det blev stor uppståndelse i spindelkolonin och nu glömde de ensam bort värjarna. De kunde inte se Bilbo men de såg ju var stenarna kom ifrån och gissade var han var. Snabbt som blixten kom de springande och svingande mot honom. Och åt alla håll slungade de ut sina långa trådar så att luften blev full av svängande snaror. Men Bilbo smed snart bort till ett annat ställe. Han kom på tanken att locka de ursinniga spindlarna allt längre och längre bort från dvärgarna om man kunde. Att göra dem nyfikna, upphetsade och rasande på en gång. När ett femtiotal av dem hade bett sig till den plats där han nyss stått Kastade han några fler stenar på dem Och andra spindlar som hade dröjt efter Så dansade han bland träden Och sjöng en visa för att reta dem Och lura dem att sätta efter honom Men också för att dvärgarna skulle höra honom Gamla feta spindeln spinner på ett blad Spindeln ser mig inte, därför är jag glad Ätterblära, ätterblära, gå och stad. Sök mig, sök mig, jag är nära. Gamla dumma spindlar, jag ska lura er. Glå och glana bara, ingenting ni ser. Ätterblära, ätterblära, klättra ner. Kom och ta mig, jag är nära. Det var kanske ingen bra dikt, men man får tänka på att han hittade på den på rak arm i ett väldigt farligt ögonblick. Den gjorde verkan i alla fall. Medan han sjöng kastade han flera stenar och stampade i marken. Praktiskt taget alla spindlarna som var där satt efter honom. Somliga firade sig ner till marken. Andra rusade ut på grenarna. Svingade sig från träd till träd eller kastade nya rep över mellanrummen. De följde hans röst mycket snabbare än han hade väntat. Alldeles rasande var de. Bortsett från stenarna. Har ingen spindel någonsin gillat öknamnet Etterbelära, och att bli kallad dum är naturligtvis en förolämpning för vem som helst. Bort skuttade Bilbo till ett annat ställe, men många av spindlarna hade spritt sig åt olika håll i gläntan där de bodde, och nu hade de brott att spinna nät överallt mellan trädstammarna. Snart skulle Hobbiten vara instängd innanför ett tjockt galler av nät runt omkring. Det var åtminstone vad spindlarna tänkte sig. Stående mitt bland de jagande och spinnande insekterna tog Bilbo mod till sig och stämde upp en ny sång. Lata spinn gå, heter spinner mig en snora. Läcker byte vill de ha, men jag smiter bara. Dumma feta spindlar, spinnet som heter duga, jag blir inte fångad, jag, stygga lilla fluga. Så vände han sig om och fann att den sista gluggen mellan två höga träd hade stängts till med ett nät. Som tur var inte ett riktigt nät, utan bara några långa bitar av extra tjockt spindelrep som hastigt hade slängts ut från stam till stam. Utkom hans lilla svärd. Han högg repen i bitar och gick sjungande sin väg. Spindlarna såg svärdet, fastän de nog inte förstod vad det var. Om ens kom hela hopen rusande efter Bilbo på marken och i grenarna. De håriga benen viftade, klor och känselspröt fäktade, ögonen stod ut och spindlarna skummade av raseri. De följde efter honom in i skogen tills han hade sprungit så långt han tordes. Då smög han tillbaka, tystare än en mus. Han begrep att han hade mycket lite tid på sig innan spindlarna blev leda på jakten och vände åter till träden där dvärgarna hängde. Under tiden måste han rädda dem. Det besvärligaste var att komma upp till den långa grenen där bylterna dinglade. Han skulle nog inte klara det om inte en spindel som tur var hade lämnat ett rep hängande där. Fast det klibbade fast vid hans händer och gjorde honom illa klättrade han upp på det endast för att möta en gammal, elak, fet spindel som hade stannat kvar för att vakta fångarna och sysslat med att nypa dem för att se vilken som var den läckraste. Den hade tänkt börja kalaset medan de andra var borta, men när bagger hade brått och innan spindeln visste ordet av fick den känna på hans gadd och ramlade död ner ifrån grenen. Vilbos nästa uppgift var att befria en dvärg. Hur skulle han göra? Om han skar av repet som höll dvärgen uppe skulle den stackaren ramla till marken, och det var ett högt fall. Han kröp fram på grenen, medan de stackars dvärgarna svängde och dinglade som mogen frukt, och nådde det första bytet. Fili eller chili, gissade han, på toppen av den blå luvan som stack ut upp till. Ö, troligen fili, gissade han sen på den långa nästippen som sköt fram i härvan av trådar. Han lutade sig fram och lyckades skära av de flesta starka klibbiga trådarna som var snodda runt byltet. Och mycket riktigt, sparkande och snoende kom det mesta av fil fram. Bilbo kunde inte låta bli att skratta när han såg honom sprattla med sina stela armar och ben där han dansade runt med spindeltråden under armarna. Precis som sådana där lustiga leksaker som hoppar upp och ner i en gummisnod. På något sätt lyckades Fili ta sig upp på grenen och sen gjorde han sitt bästa för att hjälpa Bilbo fastän han mådde mycket illa av spindelgiftet. Han hade ju också hängt och dinglat nästan hela natten och dagen och bara kunnat andas genom näsan. Det tog lång tid innan han fick bort smörjan ur ögonen och ögonbrynen och det mesta av skägget blev han tvungen att klippa av. Nå, i alla fall hjälpte de åt att dra upp den ena dvärgen efter den andra och befria honom. Ingen mådde bättre än Fili, och några av dem var ännu värre däran. han. Somliga hade knappt kunnat andas alls. Ibland kan det vara praktiskt att ha lång näsa, som du ser. Och andra hade fått extra mycket gift i sig. På detta sätt räddade de Chili, Bifer, Bofer, Dori och Nori. Stackars gamle Bomber var så utmattad. Han var ju den tjockaste, så han hade blivit nupen och klämd i ett kör att han helt enkelt dråsade av grenen och pladask i backen, lyckligtvis i en hög med löv, och där låg han. Men fortfarande hängde fem dvärgar kvar i änden på grenen, när spindlarna började komma tillbaka, ursinnigare än någonsin. Bilbo klättrade genast inåt grenen till stammen, och höll tillbaka de som kom krypande upp. Han hade tagit av sig ringen när han befriade Fili, och sen glömt att ta den på igen, så nu börjar de alla spotta och fräsa. Nu ser vi dig, ditt hemgilliga lilla kräg. Vi ska äta upp dig och lämna kvar skinn och ben i trä. Han har ju en gabb. Ja, vi ska ta honom i alla fall. Och sen ska han få hänga med huvudet ner ett par dagar. Medan detta pågick arbetade de andra dvärgarna med de återstående fångarna Och skar av deras bojor med sina knivar Snart skulle alla vara fria fast ingen visste vad som sedan skulle hända Spindlarna hade fångat dem med lätthet kvällen innan Men det var genom överrumpling och i mörkret Den här gången såg det ut att bli en fruktansvärd strid men en märkte Bilbo att några av spindlarna hade skockats kring gamla bomber nere på marken och fängslat honom på nytt. Nu höll de på att släppa bort honom. Bilbo upphävde ett tjut och hög in på spindlarna framför sig. De vek hastigt tillbaka och han klängde och föll ner mitt ibland spindlarna på marken. De hade aldrig sett en gadd som hans lilla svärd. Det sken av förtjusning när han gjorde utfall mot dem. Ett halvt dussin blev ihjälslagna innan resten i väg och lämnade bomber åt Bilbo. Kom ner! Kom ner! Stanna inte kvar där, för då blir ni snarade! Ner klättrade, hoppade eller ramlade dvärgarna, alla elva i en hög, de flesta så därga att de knappt kunde stå på benen. Där var de nu till sist allihop, tolv med stackars gamla bomber, som på ena sidan stöddes av sin bror Bofer, och på den andra av kusinen bifur. Bilbo dansade runt och svängde sin sting, medan hundratals ilskna spindlar glodde på dem från alla håll och kanter. Det såg ganska hopplöst ut. Så började striden. Några av dvärgarna hade knivar, andra hade käppar, och alla kunde kasta sten. Bilbo hade sin alvdolk. Gång på gång drev spindlarna bort, och många dödades. Men det kunde inte fortsätta länge till Bilbo var nästan slut Bara fyra av dvärgarna stod stadigt på benen Och snart skulle de alla bli övermannade likt utmattade flugor Spindlarna började redan spinna sina nät runt omkring dem Från träd till träd Till sist kunde inte Bilbo se någon annan utväg Än att inviga dvärgarna i hemligheten med ringen Det grämde honom Men det kunde inte hjälpas jag ska försvinna. Jag ska locka bort spindlarna om jag kan. Och ni måste hålla ihop och ge er av åt motsatta hållet. Dit bort åt vänster. Och Ungefär åt det hållet ligger det ställe där vi sist såg halvbålen. Det var svårt att få dem att förstå. Yra i huvudet som de var, och mitt ibland skriken, käpprappen och stenkasten. Men till sist insåg Bilbo att han inte kunde dröja kvar längre. Spindlarna slöt kretsen allt tätare. Han satte plötsligt på sig sin ring och försvann till dvärgarnas stora häpnad. Snart göde, late spink och etterbelära bland träden åt höger till. Där retade bindarna kolossalt. De hejdade sin frammarsch och en del gick åt det hållet där rösten hördes. Etterbelära retade de till vanvett. Balin som bäst hade fattat Bilbos plan gick nu till attack. Dvärgarna tryckte i en klunga, sände i vägen skur av stenar mot spindlarna till vänster och bröt igenom ringen. Bakom dem tystnade plötsligt ropen och sången. Med en desperat förhoppning att Bilbo inte hade blivit infångad fortsatte dvärgarna. Men inte tillräckligt fort. De var trötta och dåliga och orkade inte mer en linka och vakla fram en många av spindlarna var hel på dem. Då och då måste de vända sig om och slåss med de västar som han är fatt om. Några av hade redan krupit upp i träden ovanför dem och kastade ner sina långa klibbiga trådar därifrån. Det såg åter riktigt illa ut när Bilbo med en stök upp och helt oväntat angrep de överraskade spindlarna från sidan. Gå på! Gå på! Jag ska gadda dem! Och det gjorde han. Han svingade sitt svärd fram och tillbaka, slog sönder spindeltrådar, högg spindlarna om benen och genomborrade deras feta kroppar när de kom för nära. Spindlarna svällde och skummade av raseri, spottade och väste fram fruktansvärda solomar, men de hade blivit dödligt rädda för Sting och vågade sig inte så tätt in på Bilbo när han nu hade kommit tillbaka. Så hur de än drog sig bytet sakta men säkert undan. Det var en förfärlig strid och den tycktes pågå i evighet. Men till sist när Bilbo kände att han inte orkade lyfta handen till ett enda hugg mer gav spindlarna plötsligt upp och slutade förfölja dem för att besvikna vända tillbaka till sin mörka boning. Dvärgarna märkte nu att de kommit ut utkanten av en ring där alvbrasor hade brunnit. Om det var en av dem som de hade sett kvällen innan kunde de inte avgöra. Men någon slags vit magi tyckte ströja sig kvar där som spindlarna inte tyckte om. I alla fall var dagen mera grönaktig här och grenarna inte så tjocka och kusliga. De kunde vila och hämta andan. Där låg de och pustade och stonkade ett tag. Men snart började de fråga en massa. De ville ha allt om Bilbos försvinnande noggrant förklarat Och ringfyndet intresserade dem till en grad Att de för en stund glömde sina egna bekymmer Särskilt Balin envisades med att Bilbo skulle berätta historien om Gollum Med gåtor och allt, om och om igen Och ringen måste komma in på rätt ställe Men efter en stund började det skymma Och då kom de med andra frågor Var var de? Och var gick stigen? Och var fanns det något att äta, och vad skulle de göra härnäst? Så frågade de gång på gång, och det var från Lille Bilbo som de tycktes vänta svar. Därav kan man förstå att de i hög grad ändrat uppfattning om Herr Bagger och börjat hysa stor respekt för honom, som Gandalf hade spottat att de skulle göra. Ja, de väntade sig faktiskt att han skulle tänka ut någon underbar plan för deras räddning, och de knotade inte längre som förut. De visste endast allt för väl att de snart skulle vara döda allihop om inte Hobbiten hade funnits och de tackade honom många gånger. Några av dem steg till och med upp och bugade sig till jorden för honom med påfölj att de trillade omkull av ansträngningen och inte kunde resa sig igen på ett tag. Detta att de visste hur det hade gått till med Bilbos försvinnande minskade inte alls deras högaktning. De insåg att han hade inte så lite vett Liksom också tur och en magisk ring. Allt mycket nyttiga ting. Ja, de berömde honom så väldigt att Bilbo började känna att när det allt kom omkring fanns det något av en djärv äventyrare hos honom. Fast nog skulle han ha känt sig ännu djärvare om det funnits något att äta. Men det fanns inte en smula och ingen av dem orkade gå och leta efter något eller söka rätt på den försvunna stigen. Den försvunna stigen. Något annat gick inte den trötte Bilbo att tänka på. Han bara satt och stirrade på träden som aldrig tog slut. Och efter en stund försjöng de alla i tystnad.